mikrofon próba egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy kettő, hát adom a Ha sipol azért van, mert hangosan hallgatom. Egy vagy két telefon függvénye, hogy lesz -e holnap reggel, kell fejljen, vagy ismétlés, lesz ezt nagyjából fél kilenc tájékán, meg tudom önöknek mondani. Ez a műsor három részből áll, Szilágyi János után szabadon zenéből, szövegből és csöndből. És fialajános János műsorám, ha a hallgatók nem vesznek benne jelentősen részt, akkor én erre, ha jó idő van, úgy reagálok már azt követően, hogy elmondtam a jelentésemet az árbóckosárból, hogy magammal törődöm. És ebben az esetben ez azt jelenti, hogy holnapra szabadságot veszek ki, két telefon függvénye, tájékoztatom Önöket. A mai vizsor nagy valószínűséggel fél kilencig tart, és pénteken is kilencig leszünk együtt. Ez az óra, amely ér véget még meggyőzhet arról, hogy fél kilenc után is maradjak. De nem beszélem rá Önöket, mint ahogy leserőla. róla. Gyönyörű időig érkezik. Ma 2018. október 10-e van szerda és 6 perccel reggel 7 óra. Ez a Kéfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János most éppen a 98.00 frekvencián, amely a civil rádióhoz tartozik. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Egy műsor, amely senkinek nem való, és fölötte is csak igen korlátozott mértékben. Alatta is. Termék megjelenítések sora. A Nihil és a minden sajátos keveréke. 0614890999 Valamit egy Hülyék, kimérjenek! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon vártam a tegnapi német Sándor interjút, aztán úgy hozta az élet, hogy csak a leges legvégét tudtam hallgatni. Korábban szó volt, hogy es, róla, hogy esetleg megismétli nem ismétlen, a műzorban. Nem ismétlem, Nem. Jó. Köszönöm, <laughs> jó, 8 9 0 9 9 0 -1 -1 -1 múlott reggel 7 óra. A 2018 október 10-e van, és szerda 10 perccel reggel 7 óra ez a kegyfe jöncsi minden, amit az napról tudni kell. Vagy és érdemes. 8 óra után Bácska Jánosal beszélgetek. Pénteken pedig fél 8-tól Nabracsis Tiborral, 8-tól karácsony gergelyel és fél 9-től Györgyevics benedekkel. Szombaton és vasárnap nincs kejfej Jancsi. 061-489-0999, valamint 06-3677-1161, figyelek, ha mire... egész ideig azon gondolkoztam, hogy ez egyetlen fontos -e még, hogy a osztályfőnökünk annyira, annyiszor mondja azt, hogy a visegrádi négyek azok mennyire az unió motorjai, mennyire fontosak vagyunk, hogy már lassan ezt egy ilyen alapvetésnek vesszük. Senki nem kérdőzi meg, a, amit ő mond tegnap azt mondta, hogy a magyar-török a, a gazdasági fórumon, hogy a, a Visegrádi négyek az Európai Unió növekedés motorja, hogyha mi nem lennénk, akkor nem lenne növekedés. És ezt már kezdjük elhenni, tegnap tényleg elővettem a számokat, a négy országnak a GDP-e, amit mi előállítunk, az harmada a német országénak, és kb. 6-7% az egész uniónak, tehát hogy egyszerűen nem is hiszem el, hogy hogy lehet egy 6-7%-os motor ebbe a nagy gazdasági térségbe, és ráadásul azt is tudjuk, hogy ez az egész növekedés, ez a uniós transfereknek köszönhető nagy részt, 70 80 ezekben az országokban. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy ezt már elfogadjuk, senki nem kérdőjelzi meg, senki nem teszi fel kérdést, hogy elnél is osztályfőnök úr, ez biztos, hogy jól tudja. És így, ez fontos-e nekünk? Vagy tényleg nem fontos? Nem tudom. Én hallgatom önt, felkerült az étlapra, 89099 és bármilyen témában. Ma 2018. október 10-én szerdán 4-8 órakor. Ha nincs is nyár, de majdnem az van, reggel mondjuk nincs nyár, akkor 11 fok van, de délben már nyár van. És este 6kor is nyár van. Hogy nyár van-e a szívekben, azt nem tudom, de ilyen műsorelemek alapvetően más frekvenciákon jelennek meg. A 98.00-án reggel 7 és 10 között szinte bizonyos, hogy nem. 061 hat egy és A Krisztinának, Benyó, Ritának és Filipov Gábornak ajánlom. A 2018. október 10-e van Szerda. Pontos idő 9 percről múlott 7 óra 12. Nem erre a mondatra készültem, de időben korrigáltam. Kicsit lelassultam, de korrigáltam. Irányban tartottam a csónakot, ha egyáltalán 06148909999, valamint 0636771161. Mint tapasztalhassák, én különösebben nem tömöm tele az Önök fejét mondani valóval, ami nem a félrend, hogy ne lennének ott benn gondolatok, de kikerüljük egy csalogatni, és a csalogatásra szívesen veszem az Önökkel való párbeszédet. Amennyiben ezzel nem érnek, úgy fél nyolc után 33 perccel felhívom Bácska Jánost. egészen tökéletes mondat, hiszen őt egyébként is felhívom, csak addig akkor nem biztos, hogy megszólak. Időnként mondok ilyet, hogy ma 2018. október 10-e van, meg hogy 9-e volt, meg holnap 11-e lesz, meg hogy 11 fok volt, de meg lesz ennek a duplája is. 0614890999 és egyné Csupa fül csupafül vagyok. Szó szóval, hogy értem mint mint ülök néma lesben. 0614890999 489 valamint egy Önök nem telefonáltak, addig én telefonáltam, és közölhetem azt az örömhírt. Hát nézőpont kérdés, hogy kinek örömhír, kinek nem, hogy holnap reggel nem lesz időre bonyolításuk Elyfe Amit ma elmondhatsz, akkor ne halasz holnapra, legalábbis a tekintetben, hogyha a műsorban akarták volna elmondani. Akkor önöket arra biztatom, hogy használják ki azt a jó időt, ami van, akkor azt, ha magamra tudom vonatkoztatni, akkor vonatkoztatom. Holnap délelőtt színházba megyek, délután találkozom van. A mai nap viszont üresnek tűnik, ha csak valamiről meg nem feledkeztem, ami az én életemben egyébként nem olyan nagy ritkaság. Erről a honpolát kérdezzük. Mindjárt föl 80 egy. 489099 és 083677161. Minden, amit az adnapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók táralásában. A hallgatásokat lehet úgy értelmezni, hogy minden rendben van, vagy elvitt a nyelvüket a cica, én vagyok. Azt szeretném kérdezni, nem -e tud többet erről a külbaban nevű dervisről. Én próbáltam tegnap keresgetni utána. Annyit találtam, hogy egy, egy harcos muzulmán dervis igazából, aki költő volt. De az nekünk annyira nem jó szerintem, hogy közösen felavatjuk a örök elnökkel egy olyan megszálló hatalomnak a hősét, aki hogy olyan jó szerepet nem töltött be. Csak nem találok róla semmit. Én semmit nem tudok a gülbabáról, és megmondom őszintén, hogy nem is érdekel. Azt hallottam, hogy tegnap voltak ilyen beszédek, hogy összeülelkezdtünk a törökökkel, és arról a 150 évről már úgy beszéltünk, mintha az kurva jó lett volna. Nézze, ha erre van igény, akkor, akkor, akkor, akkor ezt erre, erre iszik a vendég a vendég konkrétan itt a török államelnök, a miniszterelnök úr meg hát azt csinálja, amihez kedve van. Rányá, mindanny mindanny mindannyian így vagyunk ezzel. Viszont gyorsan ki tudtam elégíteni a tájékozatlanságát, de hát ha ennyi volt, akkor ennyi volt. Nem ezt akartam. 0, egy, négy, és oh, A girl, Ez sem maradt sokáig. Jó reggelt, kívánok! Hát nem egészen biztos, hogy a mai naphoz tartozik, de Mondjam. egyrészt egy, egy kérdésem is lenne, hogy ez a Ben zene, ami az előbb szólt, ez micsoda, mert még soha nem hallottam. Ez a micsoda? Ez a Ben zene, az előbb énekelt egy ember, és alakta ilyen Egyen. finom Benjo-taprózásokat. Ez a Robert, ben Robert Plant. Robert Plant, értem, köszönöm szépen. Ez is egy reveláció volt a számomra. Igen. A a másik? A másik, hogy euh, még amikor euh, szabadságom volt most hónapokig, akkor egy idő után nálam is az elvonási tünetek jelentkeztek, és megtaláltam az interneten ezt az archívumot, ahol rengeteg sok régi műsora uh -huh. folyamatosan arhíválva van, és elkezdtem találomra hallgatgatni egy párat, miközben rendezgettem a szobámban az édesanyám hagyatékát. Ha már egyébként itt tartunk, akkor ha azt, a, azt az archívumot nézi, akkor tudommal annak a kezelője, a jövőre nézve kiadja a feladatot, mert olyan munkája lett, ami által ezt nem fogja folytatni. Hoppá, értem, értem. Hát, ezt hát, is kés csoda csinálta. Figyelek! Hát hát a sajnos elgelente, én is ritkán tudom hallgatni, ezért ismerem éd, az archívumot. Édes vagy a hagyatéka, így tartottunk. Igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy több év halogatás után most rendezgettem az ő rendezetlen papírait, és közben Hol van az ez? Ön... Hol vannak a papírok? Hát be voltak dobozolva, Elhozta. azóta el kellett hozni, igen, onnan, ahol ő lakott. Hány doboz, és mi van benne? Hú, hát ez legalább tíz doboz, ilyen jó nagy doboz volt, mindenféle válogatatlan iratokkal, közte fényképekkel, naplók. Tíz dobozni irat volt azért? Igen, igen, mm. igen, mindent elrakott, mint kiderült, mm -hmm. mindenféle számlákat, teljesen fölösleges dolgokat is, meg elképesztő leleteket, tehát is mm -hmm. találtam szóval ami érdekes volt, de amit mondani szeretnék, Figyelek. hogy ezek a régi műsorok, amiket így találunk. volt, ami tíz évvel ezelőtti volt, volt ami az Afrikába utazása előtti műsor volt, amiket így megtaláltam, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek időtállóak. Örömmel hallom, ez ez én soha életben mérsége. nem szoktam visszahallgatni saját magamat, de szoktam. Hallottam. De így most meghallgatni őket hasonlóan nagy élmény volt, persze nem aktuálisak bennem mindenestől a beszélgetések, de az a kommunikációs minőség, amit maga megmutat, és azok a zenék, amiket uh, meg lehet ismerni, azok már önmagukban eléggé töményen, uh, hogy mondjam. Egy, egy, egy tíz évvel ezelőtti műsorral mit kezd miközben hallgatja? Hát baromi érdekes, egy kise időutazás uh, élmény, ez még a 2010-es választás előtti, volt például, ami az egyik, amire emlékszem. Nagyon érdekes volt. ambivalens érzéseket ébredt, és ugyanakkor mondom, a jelen pillanatban is... És mire köszönhető, hogy most délelőtt vagy reggel hallgatja? Hát az, hogy most kora reggel, ma reggel tőlem ment a lányom az iskolába, uh -huh. és ilyenkor én is hajnalban kell, kellek vele, ilyenkor mindig igyekszem hallgatni, de egy nagyon sokkor csak este. igen. Hány éves a gyerek? Most már 15. És akkor ezek szerint ritkán alszik hétköznapon? Hát nem, de egyszer-kétszer a hétköznapokon, és egyszer-kétszer a hétvégén, tehát olyan heti háromszörös. Egyébként meddig alszik? Egyébként én, hát é. én egyébként, ha egy mód már általában legalább tízig. Ami azt jelenti, hogy hánykor fekszik le? Hát ami azt jelenti, hogy általában éjfél után. Ennyit tudomni. lenni? Hát Jóval. Nem, nem, ez nem szokott 8 óránál több lenni, sőt inkább kevesebb, általában inkább hajnali kettőkor uh, szoktam annyira elámosodni, hogy elmegyek aludni. Milyen foglalkozást ehhez? Hát uh, úgy mondanám, hogy életmód tanácsadó jelenleg szabad foglalkozású vagyok. És vannak ügyfelek? Vannak, változó hullámzó mennyiségben. Most éppen viszonylag lazábban, úgyhogy most uh, kerítettem sort erre a hagyatékrendezésre. Milyen a kapcsolat a gyerekkel? Hát én azt mondanám, hogy nagyon jó, de azért most ez a 15 éves korcsoportnak megfelelő átalakítás miatt zárva tábla, ez azért rajta is kint van. Úgyhogy mostanában azért ez néha számomra egy, egy ilyen kihívást jelentő helyzet. Mindez hány évesen? Én 49 vagyok. Itt a három hónap után meg, hogy visszatértem, azért ez egy nagyon furcsa dolog, mert ugyan teljes mértékben itt vagyok, de ez a három hónap meghagyta a maga nyomát, és például miközben szólt itt ez a Robert Plant, ha hiszi, ha nem, az járt a fejemben, hogy miközben holnap nem jövök be, mert elutazom, hogy vajon meddig csinálom én ezt, mert hogy egész egyszer időnként számot vetek arra abban, hogy mennyi időm van a hátra, és azon gondolkodom, hogy mi mindent szeretnék még csinálni, belétve alapvetően az utazást, amit egyedül vagy társaságban alapvetően a nőmmel szívesen megteszek, és ez egyfolytában ott jár a fejemben. Tehát a pótolhatatlanságom tudata, ha korábban egy tízes skálán volt, az lement valóban kettesre vagy hármasra. Hát igen, ezt abszolút megértem én is Sokat utaztam még is koromban, és ez egy fantasztikus. De a dolog nem alapvetően az utazással van összefüggésben, igen, igen, a pótolhatatlansággal. Igen, igen. Ezt mondom, hogy gyakorlatilag, amit már most arra, mint életművet ott az ebben az archívumban, ezt halál komolyan mondom, az úgy minden azoknak az embereknek, akik hozzám hasonlóan azért úgy nagyon érdeklődnek az élet és az emberek iránt, meg a kommunikációnak a, a művészete iránt, ez, ez akkor me akár meg is hallhatok? Jó. Hát azt nem mondom. Ha észik, ha nem, minden este úgy fekszem le, hogy lesz-e éjszak a sztrókom. Tehát, ha a reggel feljövöm a honpóát, és azt mondom, hogy... Akkor azt hiszi, hogy vicc. Amit egyébként azt szoktam mondani, hogy rossz vicc. Nem alap nélkül. Lakatos Isten vagyok, öreg. Az előző hallgaton a üzenném, a zárva táblára, vonatkozóan, hogy nekem most lett három egyetemista gyerekem, úgy eddig csak egy a gyerekem volt. Én abszolút megállom, hogy nem zaklatom őket, nem kérdezek tőlük semmit, és egyre inkább ők elkezdenek velem. Jó, de te is tudod, elkezdeni. fókusz, hogy nincsen ehhez recept. Tehát én is ma már így, így vagyok, én, de hát mire én, én, én ezt megtanultam, addigra véres velejtékemmel meg lehet tölteni a Balaton. Világosak. Azt mesélem, hogy én most szándékosan azt mutatom, hogy én nem vagyok pótolhatatlan, és nélkülem is működnie kell a dolognak, és mégis ők maguktól Kommunikálnak velem. Hát Tőle most nem kérdezem, de amikor nekem azt mondták, hogy ez szerelmi bánat elmúlik, én akkor azt gondoltam, hogy olyan nincs. 0614890999 és 06367716, egy egy hat egy bármilyen témában. Kicsit visszalépnék időbe, hogyha lehet. Hajra. Hétfőn, hétfőn ön nem mondott semmit a Presser koncertről, és én annyira bíztam benne, hogy ezúttal ön fog tévedni. Én hétfőn mentem a koncertbe. Annyira reménykedtem, hogy nem lesz igaza. És aztán ott ültem, és eszembe jutott, hogy ahogy ön nem mondott róla semmit, annyira igaza volt benne, én csak és... ezzel óvattal legyen, mert ugye ahány ember annyi élmény, nekem van olyan ismerősöm a Facebookon, hajdon volt szerelme, akivel egyébként egyáltalán nem beszélt. Tehát látok például a Facebookon, hogy nem tudom, milyen étteremben van, és azon gondolkodom, hogy miért nem hív föl, de miért hívna föl, én sem hívom föl őt. Ő például Svédországból idejött, és neki olyan, oda volt és vissza. Nekem is van ilyen ismerősöm, de nem kevesebb olyan ismerősöm van, aki, aki Hát ilyen enyhecsalódottság leengedett. Ami az én élményemet illeti, és aztán átadom a szót, az alapvetően arról szól, hogy én a preszen nagyságát sohasem érdeljeleztem meg. Én azt mondtam az elmúlt időben, hogy lejárt lemezzé vált, és ahhoz, hogy ne legyen lejárt lemez, ahhoz valami olyan változásnak kellett volna beállnia, amit én nem érzékeltem. Én tudom, hogy a szimpati teljesítmény és az ahhoz való viszonyulás két teljesen különböző dolog, de én elolvastam a koncertet megelőző 28.112 interjút, és megnéztem 113 beszélgetést vele televízióban. Ezeknél semmit mondóbb, ezeknél felületesebb, ezeknél álságosabb beszélgetés, miközben maga a soha sohasem volt egy ragyogó riportalany, mert ő alapvetően tényleg egy pali, csak... Legalább annyi konfliktus lett volna, hogy az újságíró egyszerűen csak azt mondja a pressznek, hogy ne haragudjon, nem mond semmit se. Engem ez így is eltölt fantasztikus érzéssel, hiszen itt ülhetek ön mellett, de véletlenül nem akarna valamit mondani, de nem zavarták meg a mestert, és valahogy azt éreztem, hogy ennek a hangulata fog áradni a koncertből is, és erre nem voltam kíváncsi, de ezzel nem akartam elvenni senki kedvét. Ön mit éltet? Én azt értem, hogy. Megkérdezte a társam, akivel voltam, hogy szerintem megérte a jegyárát, és azt értem el, hogy a jegyárát biztos megérte. Az időt nem érte meg, mert az járt közben az eszembe, hogy mi hasznosat csinálhattam volna otthon. Hát... És mi hasznosat csinált volna otthon? Hát dolgoztam volna, én tanár továbbképzéssel foglalkozom, és ugye magánvállalkozóként nyugodtan lehet múlva 24-es munkaidőben dolgozni, és lett is volna mit csinálnom. <coughs> és a tiszteletből leesett az állam, és egy pillanatra se ö, éreztem jól magam, vagy egy pillanatra se volt felszabadult számomra, és ez már ott elkezdődött a legelső szám, az arra mennék én, nek a gyors részére már nem került sor. És akkor úgy eszembe jutott, amit ön nem mondott, és úgy éreztem, hogy fogom hívni másnap, csak köszönöm Nézem, tét, ma, Mondok egy más Igen? dolgot. Én ö, hosszú idő után ismét elmentem a Zenakadémiára, és ott megnéztem a ránkidesőt. Én ezer éve nem láttam a ránkidesőt, és nagyon megörültem, hogy egyáltalán látom a ránkidesőt. Megláttam benne például a Kocsi Zoltánt, a Siffetek, a saját ifjúságom, de ott lenéztem meg a Ránki Julit, mert az és volt taps, nem túl nagy, de volt, és azon gondolkodtam, hogy végülis mi a frászkúnyhó dönteti el azt, hogy valaki egyszer csak azt mondja, hogy oké, okay, játszik még egy Fogalmam nincs. Tehát hányszor mondtam én azt, amikor önök érdeklődést mutattak irántam, hogy elmegyek kilenckor, és elmentem tízkor. Mert hogy egyébként az önök lelkesedése áthatott, rám is ámragadt, vagy hogy nagyon ritkán jövök ide be lelkesedés nélkül, legfeljebb kell valami, ami, tehát a, a közeg érdeklődése, vagy a közeg hatása gyakorol rám plusz hatást hogy például mitől volt a ránki olyan, amilyen én szívesen megkérdeztem volna tőle, de furan lett volna, hogyha leordítok neki, hogy figyelj, nem akarsz még egyet játszani, bár szerintem meg lehetett volna tenni, de az ennekadémiának az etosza az nem ilyen, ott jött, ment, kicsit úgy olyan eregemberesen, de végül is öregemberesen is leülhetett volna, és játszott volna valamit, nem játszott semmit. Fogalmam nincs, hogy ez miért múlik. A presszerűen is azt érzem, hogy van valami egy ilyen egy ilyen buszály. De mit csinál a presszer, ha nem fúj? Hát, kevesebb több lett volna. Egész biztos, van Köszönöm nyit. szépen. Sajnálom. Belejesz, hogy biztos sokaknak jelentett nagy élményt, és minimálisan sem szeretné őket ebből az élményükből kirángatni. Nem is tudnám. Ez kurt Feijl is lehetne, nem az... Én például ma reggel is úgy ültem ide a tegnapi műsor után, nem mondom, hogy a tegnapi műsor után ne lett volna tízes skálán 9-es hiányérzetem, de nem tettem szemrehányást önök, meg tudomásra vettem, de ültem ide nagy elvárásokkal, és ezek most is megvannak. Minden nap csodára vágyok. Halló. Jó reggelt, kívánok, ott Figyelek. Ebben a pillanatban kapcsoltam be a rádiót, mert ideig telefonon beszéltem, és abból, amit mondott, abból arra következtettem, hogy feltehetőleg a Presse-koncertről beszélt. <gül> Arról beszélgettünk, igen, valaki felé volt, igen. É, ott voltam, és azt éreztem, hogy, hogy én ebbe elfáradtam. Mármintünkben? A, a, a koncertnek a hosszúságában, a, a daloknak a választásában én egy kicsit ilyen elfáradt érzést éreztem, és valószínűleg ez lehetett az oka talán annak is, hogy olyan hamar befejeződött a tapsa, olyan kurtán furcsán. Sajnálom. Sajnálom. Én biztos, hogy nem vagyok kezdetlen. Lehet, hogy minden második ütésemmel félreütök, fáj után szabadom. De egy tízes karán, 9-es lelkesedéssel ül a kitamiráadásul felkormulizható tízesre. Annyi mindent el tudnék önöknek mesélni, a kérdeznének, de Eljött ez a periódus, amikor csak úgy nem pofázok. Baj. Nulla ezt így, csak így, minden az éteren át. Hozzátéve például, hogy hány embert hozhatok ezzel zavarba, tételezd fel, hogy éppen ide teker a Krisztá volt férje. El se tudják gondolni, hogy én milyen gyakran gondolok a Krisztá férjére. Jó réged. Jó reggelt, farkas vagyok. Én is ott voltam ezen a Presszer koncerten. Óriási csalódás volt nem csak a dalok választásában, hanem a rengeteg vendég általi, sajátos feldolgozásban. Egyetlen dal nem volt, amelyikre úgy lehetett volna ráismerni, vagy úgy lehetett volna örülni, amit megszokott az ember. Szóval az ilyen kitekert dolgok, és rock and e arra és nem egy, nem kettő, az nagyon fárasztó. Karácsony, Solti volt? Nem volt. 06148909999 és 0636771161 Hát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Paul McCartney vagy mit fog prezentálni Krakóban, hogy elhozza magával Ringo Star George harrison és John lennon De minimum A szellemüket Zero hat egy négy nyolc, kilenc, nulla kilenc, kilenc, kilenc és nulla harminc, hat hét, hét, egy egy hat, egy bármilyen témában. Jó <Sessz> reggelt! Jó reggel, kívánok! Um, azért telefonálok, mert hallgatom, hogy többen is kicsit uh, rosszul érezték magukat ezeken, vagy ezen a koncerten, és uh, nem voltam ott, nem tudom, miért éreztették magukat úgy. Én magamból indulva ki, ha valahol rosszul érzem, magam onnan kijövök. Nem tudom, hogy ők... Ez az kurva jó nem, amikor valaki elmondja, hogy nem volt ott, de a többiek helyében mit csinált volna, hogyha nem érezték volna jól magukat. Ki az korság kíváncsi magára? Okoskodásnak itt és okostojásoknak itt ez a végük. Próbálom elképzelni, hogy mi lehetett a fejében, amikor felhívott. És itt próbálom elképzelni, hogy most mi lehet a fejében. Úgy éreztem, most van az a pont, amikor mégis se kell Ön konkrétan tengerész... úgy beszél, minthogyha egy recsegő lemez lenne. Csak szeretném önnek mondani. Oh, ritka... Akkor a De nem, de se csak azt akartam mondani, hogy ön konkrétan egy időutazás. Figyelek! Na, igyekszem azért közelebb jönni. Akkor... A recsegés attól nem változik, ja, nem de, változik. De, de figyelek! A ö, tengerész azért sértődött meg, mert ön ha jól emlékszem rá, azt mondta neki, hogy hát ha nem olvasta, akkor ne szóljon hozzá. Az előző telefon ugyanez volt, ha nincs, ö, nem volt ott, akkor ne szóljon hozzá. Na, ez ugrott be nekem a tegnapi német Sándor interjúnál, amikor ön megkérdezte tőle, hogy olvastálja a Sargentini jelentést, és azt mondta, hogy nem, de nem is kell. Ö, Ennyi. Nem ez volt nyilván a legfontosabb a német Sándor interjúban, mert azt a 45 percet nehéz így első hallásra feldolgodni, de ez a mondatet nagyon megragad bennem, és egyébként egyet értek vele. Mármint, hogy Uh, igen. Szóval ne szóljon hozzá, ha nem olvasztam. Visszatérve arra, amit ön mondott, én például azt gondoltam, és egész nap magamat fegyelmeztem, hogy ez a beszélgetés valahogy bekerül a köztudatba, és mire eljött a délután, azt gondoltam, hogy jobb is, hogyha nem került be a köztudatba. Nem tudtam az okát, rengeteg visszajelzés érkezett, de magában a műsorban nem. Um, nagyon felemás érzéseim voltak, és ezek a felemás érzések erősítettek meg bennem, a, bennem azt a tudatot, hogy nem ismétlem meg az interjút műsorban. Ö, igen, nehéz is ö, lett volna tényleg magában a műsorban rögtön reagálni, mert ö, tömény volt. Nagyon tömény is, és, és olyan felemás de mondom, bennem ez a mondat volt a kulcs. Tökéletesen értem, nem vitatkozom önnel, én nem szeretnék hozzátenni semmit sem, szemben azzal, ahogy korábban viselkedtem, ebben nyilvánvalóan benne van az is, hogy én az ATV-ben dolgozom, tehát van egy ilyen fajta fegyelmezettségben, aki kimutatta annak a hatását a telepi interjúmban, hogy itt volt féle. Hát nevezzük, hogy izének vagy kelkáposztának, mert ezt nehezen tudnám megmondani, megfelelési kényszer, de nem, az, ez se jó kifejezés, hiszen egyébként miért telefonáltam volna, miért akartam volna ezt a beszélgetést. Azt másodákra is képes, de szívesen meghallgattam volna, de, de. köszönöm, a telefonát Négy perc múlva az nyolc óra. 061 hat egy, négy nyolc kilenc, és egy Jó reggelt! Jó uh... reggelt! Mi a baj azzal, hogyha valakinek van valami olyan érzése sokak panaszán a kapcsolatban arról, hogy lehetett volna esetleg a panaszkodás most most tenni valamit, hogy ez hozzáköt egy ilyen bogot, Tehát, hogy... Nem értem, hogyha hogy lehetett volna valamit tenni. Valaki van egy koncerten, és felemás érzései vannak ezzel kapcsolatban, és egy harmadik személy, aki nem volt ott, ad neki tanácsot ebben... Ezt nem abban, nem, nem, nem. Ő, a, arról volt szó, hogy ő, ő elmondta, hogy ha hasonló, nem ugyanez a helyzet, hanem hasonló helyzetben, tehát ha ő rosszul érzi valahol magát, akkor ő onnan elmegy. Tehát, ő van, ott, de ez itt ott... egy felépített beszélgetés volt a Presser kapcsán, aminek kapcsán ez a hozzászólása a számomra érdektelen volt. Ezen kívül szeretne hát... valamit mondani? Hát, hogy ugye akkor innentől kezdve elég erősen csak egy ilyen egós panaszkodós dolog lesz ebből az egész, mindenki elpanaszolhat valamit. Elnézést ön... nem szeretném, hogyha mások helyek nyilatkozna. Ön miért telefonált? kirekesztőnek kérdeztem azt, hogy rácsóljunk. Aki okay, rendben van, akkor rá. maradjunk, hogy ő is a kirekesztette közé tartozik. Tehát elnézést kérek, hülyeségekkel nem foglalkozom. Azt, hogy a műsor szempontjából mi hülyeség, azt egyedül én döntem el. Ha... Jó reggelt! 061-489-0999 és 06 3677 1161. Igen, valaki azt írta, legyünk pontosan, nem azt mondta Német Sándor részleteit. Olvasta, így hallottam rosszul. Nem, ugye arról volt szó, szerintem rosszul emlékszel, Péter, arról volt szó, hogy megnézte a tévéműsort. E, minden, tehát pontosan nem emlékszem rá, de a tévéműsor ismerete egy tízes skálán kilences vagy tízes volt, magának a szövegnek az ismerete pedig azt hiszem való az alsó regiszterekben volt. Az alsó regiszterben volt, az egy és hármas között. Most már rövid időre nem rakok be zenét, de ha telefonálnak, fölveszem. 061 és 06 Jó reggelt? Jó Én is úgy hogy azt mondta a német Sándor, hogy az egészet nem olvasta. Én csak ennyi. Viszont... Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallassam. 0 egy és 0at 3 egy először. 06 1, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Kérdezni is lehet. Nem értem a kérdéset. Mit ne lehetne? Az a kérdésem, hogyha ön szerint egy targentini úgy ír Magyarországról jelentést, hogy felszínes, tehát egy felszínes jelentés ö, megállja a helyét, akkor róla készült jelentést, ha nem olvassa valaki végig, akkor az hiba. Mm. Nem tudom, én azt tudom, hogy amiről szólt az interjú, annak a jelentőségét ön egy tízes kállán egyesre egy, ha nem veszi rossz néven, önnel nem fárasztanám magam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hogy is né, Füle, te vagyok? A Bácsi szeretnék kérdezni. De várjon, várjon, várj, de mi, mi, mi, mindjárt itt lesz, úgyhogy meg, megteszi, hogy telefonál három perc múlva? Hogy ne? Hogy ne? A hölgyön kívül bárki más. 061 489 099 Igen. Igen. nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy látomája, nem biztos, hogy jól teszem. Azt gondolom, de az előző telefonálózatban az igazán fölhúzott, szóval, hogy, hogy, hogy egy olyan emberzi német Sándor, akit egyébként nagyon tisztelett őszintén szintén jelenteni azt, hogy végignézte Orbán Viktort, és hogy nem értük, hogy támadhatnak egy olyan embert, akit a nép nagy legitimitással választott meg, és azt mondja, hogy viszont neki nem szükséges elolvasni egy olyan jelentést, ami egy hosszú cikket ír, azt gondolom, hogy ez sajnos magáért beszélt. Jó reggelt. Vannak pillanatok, amikor nem fűzök kommentárt telefonokhoz. Nem azért, mert nincs véleményem, hanem azért, mert én azt gondolom, hogy a tegnapi interjú a maga nemében minden tartalmazott, amit szerettem volna megtudni, és az ahhoz fűzött lábjezetek nem az én feladatom. Nem is akarok. 06148909999 és egy másodszor. 0614890999 és 0636771161, senki többet? bácska János után én fogom magam és elmegyek. Hónap nem leszek, aztán ki tudja, mit hoz a péntek. Minden nap és is a minden nap utolsó adás. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok Filahol úr! E, azt szeretném kérdezni, hogy tegnap a Német Sándorral való interjú alatt, mi volt az ön fejébe, hogy ez a német szilárd édesapja, vagy a hídgyülekezetnek a vezetője? Egyik se. Az volt járt a fejemben, hogy írt valamit, és hogy beszélgetek vele, de ha már egyébként választani kell a kettő között, akkor csak és az jutott az eszembe, hogy az volt a fejemben, hogy ő a hídgyülekezet vezető elkész. Ez a családi kapcsolat? Nem. Jó reggelt. Tehát visszatérve a kérdésére, ha válaszolni kell, akkor ez a válaszom. Tízes skálán tízesre járt a fejemben, hogy ő a hídgyűlökezett vezetőrel kész, és tízes skálán, kettesre, maximum hármasra járt a fejemben, de biztos, hogy négyes nem ért el az, hogy ki az ő fia, akivel én egyébként közvetlen kapcsolatban vagyok. Inkább kettes, mint hármas. És megint a honpolának van az... Hogy ezt mire mondtam, azt, azt esetleg ő tudja, de ezt most nem fejtem ki ennél bővebben. Bárki más, most már elmondta, ugye senki többet, tehát most előről nem kezdem el, mert ez kicsit devalvárna az egészet. Mina senki többet, négyszer, ötödször, de ezt majdnem itt találták ki. Szóval, senki. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. A 24.hu információi szerint 9-10 ezer államigazgatási alkalmazottnak mondanak fel október második felében. Alapfelidézi, felidézi, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökség vezetője augusztusi bejelentésében 15-20 százalékos létszámcsökkentésről beszélt. Egyes minisztériumoknál a lap szerint akár nagyobb arányú elbocsátás is lehet minden harmadik ember menesztéséről is hallani. A kormányzat arra számít, hogy az elbocsátott emberek legalább egy részét át tudja irányítani az egészségügybe vagy a szociális ágazatba, ahol az egyik legnagyobb az emberhiány. Állítólag OK és képzésben formálnák át kórházi ápolóká az eddigi hivatalnokokat. A lap szerint a kormány fejenként 1 millió forintos költséget kalkulálta kirúgottak átképzésének költségeire, ezért a létszám leépítés várhatóan több milliárd forinttal terheli majd meg a központi költségvetést. Fenyani látogatása hívta meg Ferenc pápát Kim Jong-un, észak-koreai vezető, közölte a dél-koreai elnöki hivatal. Az észak-koreai meghívást Jae-in dél-koreai elnök fogja továbbítani a katolikus egyház főnek, akivel a jövő héten találkozik európai látogatása során. A Szeúli elnök hivatal tájékoztatása szerint Kim Jong-un a dél koreai államfővel szeptemberben folytatott találkozóján mondta el, hogy szeretné meghívni a katolikus egyházfő. A fenyeni vezető Ferenc pápa áldását és támogatását szeretnék kérni a koreai félszigeten megteremteni szándékozott béke és stabilitás érdekében, illetve tanácskozni akar vele a Vatikánnal folytatandó jövőbeni együttműködésről. Egészen döbbenetes a pénzromlás üteme Venezuelában. Az infláció szint csak szeptemberben 233 százalékos volt, ha pedig egy évet veszünk figyelembe, akkor 342.161 százalék jön ki. Az ellenzéki vezetésű parlament véleménye az, hogy valósnak bizonyul az a prognózis, hogy az év végéig az infláció meghaladja az 1 millió százalékot. A dokumentum szerint az infláció naponta 4 százalékot emelkedik. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező, de szinte semmi más nem exportáló Venezuela gazdasága az olajár esése miatt az elmúlt években gyakorlatilag összeomlott. Számos venezuelai szenved élelmiszerek, valamint gyógyszerek hiányától. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Jó reggelt, mennyit csúszik, meg halottam itt a szignál végét. Lehet? Ha a hallgató akar telefonálni, most megteheti. Um, sok mindent olvastam, amelyek ide majd bejönnek, de nem fogom ö, fölmondani a leckét. Ugye a gyermekbarát önkormányzatról lesz szó, amit megpályáztak önök, és ennek kapcsán néztem a dokumentációt. Amit próbáltam teljes mértékben átfogni, de aztán rájöttem, hogy ez lehetetlen. Az a történet pedig ugye nem lesz elmesélhető, hogy miért nem lettek gyermekbarát önkormányzat, mert az egy hosszú szövevényes, ráadásul személyeskedéstől se mentes történet, amit nem vállalunk, de hál' Istennek valószínűleg itt van a hölgy, de visszatérünk oda, ahol abba hagytam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elvileg hallják egymást! Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit? Én kocsis itt vagyok, a József Hatira lakótelepről. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Bögyös utca és a Dési Huber által határolt tér, ami föl lett újítva tavaly őszen 76 millió forintért, hogy ott miért történtek olyan dolgok, hogy leszerelték a siklótárcsát, számoltak egy bászóvárat, akkor az egyensúlyozó, uh, uh, uh, hogy mondjam, ez a keret, ami, ami uh -huh. csomó yeah. helyen ki van rohadva, csak át lett festve, tehát, uh, hogy mondjam, tehát nem hiszem, hogy olyan sok értelme lett volna ennek, arról nem beszélve, hogy itt a, a mellettünk levő játszott az Egyetértés utca három szám mellett, Hiba rohatva félig a, a kerete a homokozónak, és ezzel együtt beleöntöttek egy fuvar vadjúj homokot, ami aztán nem használható, mert már benőtte a gaz, meg egyáltalán, hát már nem tudom ezeket a dolgokat, mivel magyarázni. Ön egy nagymama, egy anyuka, egy hozzátartozó, egy érdeklő? Nem, én, én egy jár... nagymama vagyok, én egy vagyok. Aki, aki, aki amikor leviszi az unokáját, akkor hát gondolom, hogy Pontosan, el, pontosan arról nem beszélek, hogy hány packány rohangálott a játszótéren, úgyhogy ebben kapszolatban se tudom, hogy... Hát jó, ez, eg ez egész Budapesten van sajnos, egyre több helyről jelentik, de maradjunk a helyi viszonyoknál, nem akarom elvenni jó. a szót, polgármester úr. Rendben, Legyen szépes maradni, jó? Természetesen. Köszönöm szépen. Ugye én nem tudok mindig mindenről ott lenni, bár igyekszem. Elég sűrű megjelenni a játszótereken is. A sorba visszafelé, ha patkányt látnak, akkor az, az eléggé elkeserítő, azonnal uh, szolgálatba kell lépni. Van egy zöld szám. Mert igen igen. igen, igen. Hát remélhetőleg a saját szememmel patkány. Ja, hát, láttunk, igen, patkányt, de amióta de jelentések vannak, én nem hallottam, tehát most már jó régen nem jó, én a Budapest portálon olvastam azt, hogy intézkedés lesz, és rövidesen eltűnnek, de hogy rövidesen eltűnnek, azt nem lehet tudni, de én amióta Kejfejancsit csinálok, az 18 éve van, most először fordul elő az, hogy olyan tömegesen beszélnek patkányinvázióról, nem Ferencvárosban, hanem egész Budapesten, én magam nem láttam patkány, de patkány hullát találtam zuglóban, tehát ennyiben alá tudom támasztani, és egyetlen hallgatómat Hát amióta bábolnak van megszűnt a szerződés, szerintem azóta vannak a gondok. De van, van új szerződés, és szerintem ö, visszaszorítják a patkányokat. Jó, az önmagában egy érdekes dolog, de az érdekes nem, nem egy megfelelő kifejezés, hogyha egyszer váltott a főváros a tekintetben, hogy kit vesz igénybe, hogy ez a váltás kell -e, hogy előidézzen olyan állapotot, mint amilyen nem volt Budapesten Igen, ember emlékezett égen. óta, erre, de, de most félétest elkelelse véget, sok minden miatt van keresztre feszítve önbácska, most ebben nincsen keresztre feszítve, csak egész egyszerűen nem értem. Hát én se értem, de ha a szolgáltatás kimaradás volt annak, az is lehet azok a hiszen folyamatos jelenlétnek kell lenni ezek szerint a patkányok szaporodási ciklusát és szokásait figyelembe véve. Én is sajnám 45 év alaknak cseppelen a szüleim, én is laktam ott eleget, soha nem láttunk patkányt, most ott is van, tehát a Kertvárosban. Tehát a legkülönbözőbb helyeken jelentek meg, remélhetőleg, hogy a számok, illetve bizonyosan már, Mostanában már nincs bejelentés, míg arról se, hogy látnának a játszótérre, terekre. Na igen, ezt eddig... szeretem volna. Igen. Mert olyan érzésem van, mint a Márkus Lászlónak a fotellal kapcsolatban, hogy mi került ebbe 76 millió korintba. Már a, bocsánat, az, a baj, elnézzél, az a baj, a hogy nem tudom, hogy ön mennyi idős, de... De nem csak az a baj, hogy ugye bizonyos zeneszámokat ugye ön már nem ismer, és én se ismerek annyira jól, mert azokat az unokája vagy a gyermekeink hallgatják. De például az, ar, ar, arra, arra, arra, nem már nem, nem arra akartam mutatni, én is megpróbálom, Éven? hanem hogy például ez a Márkus szám, ez hány embernek mond valamit, miközben én konkrétan ja, tudom. De én konkrétan, tehát é, én, én, én emlékszem rá, polgármester Má, hát, is emlékszik igen. erre a Márkus László számra? Hogyne, az önök értékben jó párszor lehetett látni, ha máshol nem. Egészen zseniális. És most már ezek után jön a válasz. Na, igen. Hát, hát, hát várom, elkerült, hogy, hogy mi került millióban. ebbe 76 millióba, amikor szétrohad az a fagerenda is, az az egyesúlyozó fagerenda. Három helyen hiányzik, már lefestették, ennyi volt. Ennyi volt. A tárcsás csúsztán nem működik, a mászóvárat a csúsztával szétszerelték, tehát elképesztő. Jó, bár, az, hogy bekerítették, jó, az jó, egy dolog. Jó, most várjunk, lesz válasz. Most nem tudom, hogy akkor a bekerítés az a dicséretek, vagy az is a kritika sorában. Nem, nem nem, nem, nem, koránc sem, erről nincs szó. Nincs. Jó, hát csak a kollégában ami jó is legyen. Persze, uh, persze. A, 70, a 76 milliót az tételesen végig lehet nézni, hiszen ez uh, közbeszerzés volt. A szakértő kollégáink döntötték el, hogy mi marad, uh, mi lesz, akik jobban értenek a játszóterekhez, mint mondjuk én. Nyilván mi ebben kevésbé veszünk részt, bár az ottani képviselők bele szoktak szólni, ismervén a ottaniak játszó akkor, akkor miért fedelték le egy év után? azt a három-három három dolgot például. Utána fogok nézni, nem nincs. Jó, ez, ez, Arról nem beszélve, hogy a, a félig rohat uh, játszókeretből, illetve ebből a rönk, uh, hát nem tudom, hogy, hogy nevezzem egy ilyen rönk, uh, uh -huh. Kerek homokozó van, a félig kivár rohadva, aztán van dobálva már az összes keret, és beleöntik az új homokozók. Hát ez, ez melyik homokozó, de be? melyik játszott, hogy még egyszer legyen szó? Egyetértés, utca három. Ha nem veszi rossz néven, én is tudom, a ketten. Elkérném a hölgytelefonszámát, egy másodperc szürelem. Adáson kívül vagyunk. Akkor az a kérésem, polgármester úr, e, semmiféle sürgősség. Sem. Nekem is van javaslatom. E, jó, csak én akkor azt kérem öntől, hogy meg úgy hogy csináltunk, hogyha arra van mód, hogy ennek előkeressük. És el... ugyanarra gondoltunk. Költség. Hogy... Igen. Ha hajlandó rá, akkor én egy kollégámat a uh, helyszíre küldök egy alkalmas, számára alkalmas pillanatban, és akkor végigmennek. Ilyet szoktunk csinálni, nem előttem. Egyfelől én meg felajánlottam neki azt, hogy amennyiben önnek nincs ellenére, akkor ezt akár a rádió nagy előtt is meg Ja, hát én megtettem akkor, tehát... Jó, rendben van, csak hogy akkor, akkor ennek a dokumentációját kell, kell a hölgynek ki. a további aktivitása. Természetesen, itt, itt van a telefonszágon. Jó, köszönöm szépen. Jó, jó akkor, akkor ezt tegyük meg. Mindenképpen. Um, jó. Um, igen, gyermekbarát, itt tartottunk bárki telefonált. Főváros ö, és Ferencváros, oda még vissza fogunk térni... Ternap gondoltam, öre, föl is hívtam telefonon, de ott már ön visszahívott, rájöttem arra, hogy fontoskodom, mert minden miatt nem kéne fölhívni. Azért időnként van az embernek egy ilyen filmélménye Budapesten. És mostanában a sarkam is kevésbé fáj, amit a megfenyegetett engem a hangadó hogy megoperál, Azóta kevésbé fáj, és azon gondolkodom, hogy a sarkamnak valami humorérzéke van nehogy hogy itt most velem ki akart tolni, mert ugye. De mindegy. De azért jelent, tehát az, hogy az ember jól érzi magát, vagy nem fáj valamilyen, az különösen egy valakinek, akinek valamilyen mindig fáj, az egy egyszerűen a hangulatára is rányomja a bélyegét pozitív értelemben. És ott álltam a Ferenciek terén találkozó után, amely hát hihetetlenül foglalkoztatott. Még dühös voltam sehol, nem siettem volt jelenésem bal a de nem siettem, és ez az Erdoán látogatással volt összefüggésben, vagy sem, hát körülbelül egy -e 40 percet vártam a 8-as buszra, ami jóformán üres volt, én nem is értettem, hogy hogy létezik, hogy alig vannak rajta. Maga az a tábla, aminek jeleznie kéne, hogy mennyi időnként jön a busz, az egyetlen nem működött, az volt kírva, amit a rendkívüli állapot lenne, hogy hol mindenhol nem közlekednek buszok, és teljesen váratlan pillanatokban kírta, hogy melyik busz mikor jön, de amikor először kírta azon a nyolcas nem is szerepelt, tehát átmenetleg akár azt is gondolhattam volna, hogy megszűnt, de aztán kírta, és aztán jött is, ha nem is egy percen belül, de jött. De alapvetően azt lehetett látni, hogy nem, nem rendkívüli állapot van, valami, valami föl volt tüntetve, de arról volt szó, hogy mindenki kétszer gondolja meg, hogy akar-e tömegközlekedni. Mindez egy megállóban az eléggé furcsa. A nép teljes nyugalmat árasztott, hihetetlenül jó idő volt, és, strike idején, és egészen kaotikus viszonyok voltak. Tehát ugye ott a Kecskeméti utcából, ha egyáltalán még így hívják, tettek is. Hetőfi Sándor utca felé, ha még így hívják, ott ugye van valami forgalom, pedig én azt hittem, hogy az ott többé-kevésbé le van zárva, de nincs lezárva, ott valamilyen forgalom van, na most ott permanensen beluktak az autók, Uh, ott valahol a a, a útnak, vagy a kos ez nem az még csak ott a a utca a utcának azon a részén van valami feltúrás aminek következtében eleve a három sávból kettő van a belógó autók miatt ebből maradt egy és hát ott, ilyen egészen elképesztő tehát ott ott van egy ilyen járda sziget ugye ahol áll a lámpa ott volt olyan autó, amely felmert rámenni, ugye hát az én autómmal, az én gyárvány autómmal például fel lehet rámenni, de hát mondjuk egy, egy kis autóval, amelynek ilyen vékony bérstrie van a kerekén, ott nem biztos, hogy azt kockáztatja valaki. Úgyhogy ott kegyetlenül tudáltak a nagyobb autók, hogy valaki menjen át rajta, mert akkor a rés nem volt, hogy egyébként az autó átférhetett volna teljes terjedelmében. Rendőr egy szál se volt. Az, hogy most minden rendőr az Erdoára vigyázott vagy sem, nekem most én poénkodni nincs kedvem, és hát a hazai közlekedési kultúrára, amire ugye legutóbb a és Tibor mondott, hihetett, tehát, hogy mennyire jó, nem tudom, hogyha én arra közlekedtem volna, én ne ragadtam volna be, mert az ember előbb-utóbb túl akar esni azon, hogy órákig vár. Én múltkor is elmeseltem, hogy egy sör után beültem az autóba, most bevallom azt, hogy a hétvégén megfordultam a Rákóczi úton, tehát ilyen önfejjelentésekkel élek, de ami ott volt, és ha azt kérdezi, hogy ezt most miért mesélem önnek, de alapvetően azt hiszem, hogy azért, hogy azért egy rendőr ott megjelhetett volna, és segíthetett volna a forgalomnak. Egészen elképesztő volt. De Úgy néztem, mint valami mars Lakó. Szerintem nem volt miért segíteni. Hát pontosan meg lett mondva két-három, nem tudom hány nappal előtte, merre nem menjenek, ha egyszerűen szabálytalan átmennek egy Vonalom, de ott lehetett határon. közlekedni, tehát ott a, a híd nem volt lezárva, a hídom folyamatosan közlekedtek, azt követően. Um, és itt nem arról azért az, hogy ne közlekedjenek, akik közlekednek, azért azok még közlekedhetnének szabályosan. Elképesztő volt. Hihetetlen volt. Járt a városban tegnap, te nap előtt? Jártam, de elkerültem ezeket a vonalakat, a megjelölt útvonalakat periférián körbe-körbe. Igen, én is hát voltam, amikor nem jöttem át Budáról, tegnap a nyolcossal átjönni Budáról, Pestre, az teljesen zöggenőmentesen ment, visszafelé hát az egészen infernális volt. Hihetetlen van. Visszatérve tehát a, a gyermekbarát önkormányzatra ö, ö, nyugodtan telefonálhatnak, ha akarnak bármiről Ferencvárosról vagy a fővárosról 011 489999, és egy nyilván vagy csak az egyik szabad. Uh, ugye végül is ez nem jött létre. Uh, nagyon köszönték, szeptember 18 án szomorúan tudatták uh, önneléltek az önkormányzattal, hogy nem kapja meg ezt a gyermekbarát település címet, ami egy szomorú történet, és amelyet itt most teljes terjedelműben nem fejtünk föl. Ezt évenként adják, vagy ez hogyan van? Hát itt azt írja, nem, nem mondhatom Mészáros Antén, Antóni ügyvezető igazgató, hogy idén negyedik alkalommal, ebből nem derül ki, hogy évente, vagy sem. gondolom hogy évente. Amikor benyújt egy önkormányzat egy ilyen egy gyerekbarát település cím iránti kérelmet, akkor az valójában arról szól, ha megkapja, hogy akkor az kirakja a dicsőség táblára, hogy én ilyen vagyok? Hiszen egyébként a tevékenységüket nem attól teszik függővé, hogy ezt a címet kapják, Maga a pályázati anyag az részletesen szól arról, hogy milyenek a hétköznapok függetlenül, hogy ezzel a címmel rendelkeznek-e vagy sem. Hát biztos is, is Nyilván itt uh, ugye a képviselőtestület már 2012-ben elfogadott egy Ferencvárosi Ifjúsági Koncepciót három évre, aztán 16-ban 2016-tól 2020-ig Ferencvárosi gyermek és ifjúsági koncepciót azt jelenti, hogy a kollégáink tudatosan közép- és hosszú távú stratégiával rendelkeznek a legkülönbözőbb területeken. Általában is célzottan a hátrányos helyzet, illetve az unatkozó, most az unatkozó gyermekek számára sok-sok közösségi tér létrehozásába a programokkal, Hasonló egyébként az idősbarát önkormányzattal, azt kétszer nyertük el nyolc év alatt idősbarát önkormányzat címet, ami mögött több mint ezer ingyenes programban évente. évente. Hát a gyerekbarát önkormányzat cím is talán inkább egy jelzés lehet ö, arra, hogy, hogy tudatos, stratégia mentén, ö, a, a ez, ez a foglalkozás, legyen az idős barát, vagy legyen az gyerek barát, én most e tekintetben nem teszek különbséget. Ez alapvetően egy önkormányzatnak melyik részét mozgatja meg? A szociális, alapvetően a szociális szférát, a szociális hálózatot mozgatja meg. Egy önkormányzatnak Ferencvárosban milyen szociális struktúrája van? Hát van iroda és vannak referensi hálózat, akik segítenek a, a köztisztviselői karnak. Az a referens hálózat, ez ilyen, ilyen hibrid állás, hogy köztisztviselői munkát is végeznek, meg kvázi civil munkát is vagy civil érkeznek, tehát őt, ők ismerik a, a kábítószer ellenes küzdelmet, például ők is, ők vannak köztük művész tanárok is, akik a. A kiállításoktól a fessünk együtt, mozgalmakig mindent képeznek a gyerekek szabad idejébe. Tehát elfoglalni úgy, hogy, hogy, hogy ne csináljanak rosszat inkább. Itt hivatalosan felolvasnám azt, mondja, hogy gyermek- és korosztály sajátos érdekeit érvénye juttassa van. Három polgármestert választanak a különböző korosztályokból tehát a demokráciát is gyakorolgatják, tanulás és környezet, munkavállalás, kultúra, egészségtudatos magatartás, gyermekifűsági munka, gyermeki jogok, ezek a főcsapások. Ez hány ember? Márutak, akiket végzik önkormányzati szinten? Hát a referensek azok nyolcan vannak, a legtöbben területeken, nem benne van az egyházügyi meg a... Az idősügyi referens is, a gyermekekkel szerintem három különböző referens lakos, és amellett a hát legalább húsz ember. Ők az oktatási, nevelési és egyéb intézményekben találják meg az érintetteket, vagy hol? Nyilvánvalóan ott kezdik, tehát az összes iskolával kapcsolatban állnak, kiteszik a tacapaukat, hogy hova és mikor lehet jönni, és lehet a há. 52 iroda és közösségi térbe a Ferencvárosi tanodába, Mestergaléria és közösségi térbe az első galéria Budapesten, amely a gyermekek, és száz százalékban, Konkáv közösségi tér és prevenciós műre, ez a kábítószeres közelemnek egy állandó kiállítása most már átkelő galéria és művészeti tér ez ugye a Sárgaházból kikerültek befogadótere ott alkotnak és állítanak ki, a gyermekeket is el oda vinni Itt és most ifjúsági közösségi tér, ez Zerkel utcában. Dési közösségi tér a Józsefati lakótelepen. Adna Café, ez drogmentes közösségi tér a Török Pál utcában, ez a kisképző mellett. Vertikaland, Baba Maklub Klub, ez elsősorban lakótelepi és a középső Ferencvárosi kismamáknak szóló foglalkozások helyszínését lehetne sorolni még. Igen, itt vannak előttem ezek a közösségi terek. Az, hogy oda végül is kitér be. Az... De, de az a kérdés, hogy egyébként ezeket a közösségi teleket az érintettek fel is keresik? Tehát, hogy ez egy, ez egy működő struktúra? Hát olyannyira, hogy javarész és hiányjal küzdenek a H52-es, ugye az 52 közösségi tér most fog megnagyobbodni. Most adtuk a szomszéd helyiséget oda ennek a közösségi térnek, hogy gyarapodhassanak és növekedhessenek. A Józsefati lakótelepen is helyhiányjal küzdenek, hiszen olyan aktív a közösségi tér. Akár a kismamákét nézzük, akár a kisiskolás korosztályt, szabadidősel foglalságukat nézést. Ugye maga a pályázat arról is szól, hogy iskolapsziológus, iskolai, szociális munkát, családsegítő és gyermekvédelmi szakember milyen számban lelhető fel, és a tevékenységüket is egyébként itt számokkal jelzik valamint a legkülönbözőbb táblázatok vannak, beleértve, hogy kérem, közöje százalékos formába, tehát gondolom, ez a pályázati anyag, hogy, a pályázati anyag, igen. hogy az óvodai férőhelyek, azok milyen kihasználtságban vannak jelenletek, hogy hány óvoda van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 óvodában, 1470 férőhelyen, 1231 gyerek. De ugye az óvodáknál azt emelném ki, hogy az összes született, illetve közben szerzett hátrány segítésére, és akár testi hátrány, akár szellemi, vagy mondjuk lisztérzékeny, akkor olyan étrembiztosítása, tehát a legkülönbözőbb segítségnyújtási formákat vezettük be, és azt szerint is lehet választani az óvodák között. Azt lehet tudni, hogy ilyen a címet a UNICEF hány önkormányzatnak ad? Tehát, hogy ez egy kontinges, vagy ilyet csak egyetlen egy kaphat? Hát, néződő. Jó, nem nem nem, nem, nem, nem. Én, én sose hajtottam én kitüntetésre, de ez az én magánügyem a kollégák miatt sajnálom. Ugye azt írja, hogy a programkírását alapítványunk sikeresnek kitérte, 13 települési önkormányzat nyújtott be pályázatot szelt az országból, a különféle méretű igen... Igen, hát hogy ez most sikeres vagy nem sikeres, ezt nyilván ők tudják megítélni, köztünk szóval 13 13 túl nem sok. túl sok. Köztünk szóva, de lehet, hogy ennyire önmérsékletet és önkritikát gyakorolnak az önkormányzatok, és valóban csak 13 érezte úgy, hogy, hogy megmérettetik magukat, mert annyival jobbak az átlagnál. Ezúttal sajnos nem önkormányzatuk nyert el a Fenti elismerő címet, ugyanakkor mindenképpen szeretnénk elismerni elkötelezettségüket. Magára egyébként a a átadóra holnap kerül sor, 10 órakor délelőtt a Csillaghegyi Makovec bölcsődében, ha oda elmész Horváth Péter, akkor azt követően be lehet majd róla számolni pénteken. Azt kérdezem öntől, ugye most azért beszélgetünk szerdán, mert ön pénteken nem ér rá. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e bármi olyan program a héten, amit ön egyébként elmondaná, és amiről hétfőn már nem nagyon lenne érdemes beszélni, mert mondjuk vasárnap, vagy szobaton volt. Hát ez a, a honlapunkon is megtalálható. Ezen a héten ö, igazából most éppen nem lesz a jövő hét. Lesz, ugye a február 23-a miatt zsúfoltak hiszen az 56-os Bárhenny János díjat is jövő héten adjuk át, illetve a 56-os forradom helyszíneit is a jövő héten látogatjuk. Ezen kívül, hát inkább a kerületet érint óvodás programok lesznek. Ezeket a hollapon meg lehet találni, most nem emelnék. Oké, okay, rendben van. Akkor a jövő héten a időben pénteken beszélgetünk. Ha van indokoltság, akkor hamarabb. Köszönöm a rendelkezést. Talán annyit még, is. hogy Igen? tegnap volt 80 éves Lákosi van, egyik kedvenc focistánk, de hát el vagyunk látva a kedves kedvenc jó focisták. Ha, ha már de... itt tartunk, amit a Digi Sporton mondott a Hernádi Zsolt, azt önértett? Nem láttam. A, is a arról volt szó, hogy a videóton, ami most nem videóton, hogy hogyan kelljen valami olyan bajnokságot csinálni, ami nem ebben a bajnokságban van, mert ez a bajnokság ez nem elég magas a színvonal a videótonnak, és hogyan kéne létrehozni valami V4-szerűt, csak én, én átabotában, tehát lehet hülyeségeket is mondok. Majd ott volt valami maliciózus megjegyzés, hogy hát ezek igazán nagyra törő tervek, de most éppen a videóton, nem tudom, hanyadik a tabellán, hozzá téve ugye, hogy az MTK-tól három Nura. Amit azzal magyaráznak, hogy a Czellzitől elfáradtak. Na most ugye, hát az, hogy a Czellzitől El elfáradtak, elmondos. igen, akkor nem, nem minek, kicsi. Igen igen, igen, igen, igen. Hát nem tudom, Hernáldi is volt, mert nagyot álmodni, hát hajra. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm, én is. Viszont... Önök bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Felírtam a hölgy telefonszámát. Meg fog történni az, hogy ez a bejárás, vagy elszámolás is megtörténik. Um, és, ugye akkor ez Bácska Jánosnak még a héten még egyszer, vagy jövő hét elejé jelzem, hogy ne felejts el, én azt mondtam, hogy a bácska Jánosával való beszélgetés az véget vett a műsornak, 8 óra 40-ig várok, mert az 12, hogyha igényt tartanak rám tovább is, most ki fog derülni, hogy igényt tartanak -e rám. 7 percük van, hogy ezt bebizonyítsák. 061, 489, 0999 és 063677, 1161. 8 óra 34 van. Jó reggelt, két hétig nem voltam. Az Erzsébeti klubról tudunk valamit, már mindenki nagyon látna, hogy Igen, október 29-én lesz az első alkalom. Legett kívánok, Barani Krisztina vagyok! Jó Azért telefonálok a Ferencváros Gyerekbarát a cím elnyerése kapcsán, mert hogy ennek a díjnak az odaütélése ez nagyjából egy időbe esett azzal, amikor az önműsorában is feldolgozott vagy említésre került kisgyerekes család kilakoltatása zajlott Ferencvárosból. Azt gondoltam, hogy ráfog esetleg Igen, én azt gondolom, a, hogy a Én azt gondolom, hogy még mielőtt a plafod őre szakadna, én azt gondolom, hogy ebben nem menjünk bele, Erre az összefüggésre, jó, jó. mert hogy én azt gondolom, hogy én azt gond én úgy barátom, tudom, hogy önnek elévülhetetlen érdeme van az ügyben, hogy nem kapta meg uh, uh, Ferenc. De nem, nem szeretném. Nem szeretném. Valaki felhívna telefonon? Péter felhívna, de bárki más. nem telefonálnak, akkor... Jó reggelt! Jó reggelt, én nem a Péter vagyok, de felhívtam. Jó, a, a, ha valaki megy a, a, a hollapomra, vagy a műsorommal foglalkozó hollapra, ott láthatja az, hogy hányakat foglalkoztatott. Az, hogy a Város Mindenkié blog mit írt az én reggeli műsoromról. Sajnos 2018 októberére, vagy lehet, hogy akkor még csak szeptember volt, eljött az a pillanat, amikor nekem egy olyan döntés kellett hozni, ami korábban soha a büdös életben nem fordult elő, és ennek következtében vállalnom kellett annak a felelősségét is, ami ezzel járt. Különös tekintettel arra, hogy egy olyan döntés hoztam, amiről nem beszéltem, mert nem minden döntéséről számolt be az ember a műsornak. Ugye ott a következő történt. Abban a műsorban, amit később szóvá tettek, hogy Bácskai Jánossal beszélgettem arról a kilakoltatásról, amely foglalkoztatta a közvéleményt, a Bácskai úr akkor hosszan elmondta, hogy adatilag mennyiben nem stimmelnek azok a, az adatok, amit a város mindenki mondott. És én akkor ettől teljesen függetlenül beszélgettem Becsei Miklóssal, akiről Akkoriban derült ki számomra, miközben ez egy régi történet, hogy a jelenlétprogrammal jelen volt Ferencvárosban, és egy önkormányzati ülésen szóba került az, hogy a jelenlét program sikere okán kibővítik a jelenlétprogramot Ferencvárosban. Vecei Miklós neve ugye a Mátai Szeretett Szolgálattal nőtt össze, hajléktalan és egyéb programok vezetőjeként, és permanens gyakorlójaként, a műsorom gyakori szereplője volt, van lesz. Én akkor uh, félig ártatlanul, félig nem ártatlanul megkérdeztem tőle, hogy nem-e akarna-e megnyilvánulni ebben a kérdésben, de valójában csak azért tettem föl ezt a kérdést, hogy utólag ne lehessen azt mondani nekem, hogy nem tettem föl, mert én meg voltam róla bizonyosodva, hogy ő ebben a témakörben nem akar megszólalni. Elsősorban azért, mert az, amiről mi ketten beszélgetni akartunk, annak a, annak a megtárgyalását ez meglehetősen rontotta volna, hiszen egy olyan területet tért volna ki, amiután már békésen a programról beszélni, éppen a kilakoltatásokkal kapcsolatos lékő miatt lehetetlen lett volna. Legnagyobb meglepetésemre Vecsely Miklós állást foglalt ebben az ügyben, amiben adatolva ugyanazt mondta el, mint amit Bácskai János mondott. A Város Mindenkié blog, amely, és most... Ugye időnként elhallgatok, mert, mert a egyebek egyébként közt az van benne, hogy azt, amit én tudok, annak egy részét osztom meg, csak a nagy érdemével, mert olaj a tűzre egy sor dolog. Tehát eljutottam oda, amit egyébként korábban is tudtam. Ugye hányszor mondtam én ezt riport alanyomnak, hogy kétszer is gondolja meg, hogy mit mond el, vagy hogy ügyvédje jelenlétében is elmondanám, mert egy sor dolognak nem kedvez, hogyha beszélnek róla. De nem azért, mert hazugságokat akarnak el, hanem azért, mert a nyilvánosság nagyon sok dolognak nem kedvez. Ami ebben a történetben számára nyilvánvalóvá vált néhány civil beszélgetés után is, tehát amit e, műsoron kívül folytattam, az arról szólt, hogy miközben az ellenzéki oldalon egy hihetetlen civil felbúzdulás van, illetve mindenféle civil mozgalom mögött pozitív dolgokat látnak, ebben a civil mozgalomban vannak olyan elemek, olyan vadhajtások, amelyben a civil mozgalmak a saját tevékenységük érdekében olyan jelenségeket tüntetnek föl, amely jelenségek egyébként nincsenek. Itt például arról van szó, hogy egy konkrét lakásban, ahol kilakoltatás van, lakik egy gyerek vagy sem, miközben volna rá igény, és miközben egyébként valaki a város mindenki csoporthoz fordul, amely olyan tanácsokkal látja el az illetőt, amelynek következtében lehet, hogy tesz olyat, amely átmenetileg az ő helyzetét másféleképpen jellemzi, mint korábban, és akkor ezt be lehet mutatni a sajtóban. Én 2018. szeptember végén és októberben úgy döntöttem, hogy abban a közhangulatban, amiben van ma Magyarország, nem vállalok egy olyan beszélgetést, amelyben összeütköztetem három oldalról, miközben kettem, illetve egy oldalon vannak a Feresztorsi Önkormányzatot, a Máltai szolgáltat és a Város Mindenkié csoportot, mert közben elvész annak a jelentősége, amiről szó van, mert olyan politikai mezőbe kerülünk, amely politikai mezőben uh, nem lehet ezt a dolgot megítélni, mert egyébként a dolog nem önmagában értelmezhető, hanem politikai térben. Hozzátéve, hogy közben az is kiderült, hogy, és ez csak ampasszal mesélem, és nagyon halkan, hogy ennek a gyermekbarát önkormányzatnak a címe az azért, tudtommal azért nem kapott Ferencváros Gyermekbarát Önkormányzat címet, mert akkor voltak ezek a kilakoltatások, és hogy bará, ki milyen módon jelentette fel a Ferencvárosi Önkormányzatot a UNICEF-nél tudtommal, amely ezek után úgy döntött, hogy nem adja oda ezt a címet, majd ezt követően a UNICEF-nek ez a bizottsága, amelyik egyébként odaítéli ezt a díjat, hogyan változott meg, mert, mert az egyik tagja kivált abból adódóan, mert nem vállalta azt a fajta politikai küzdelmet, amelyben ő nem vesz részt, de mások részt vesznek. Ezeket én mind nem akartam elmondani. Most sem mondtam neveket, és ennél nagyobb mértékben ebben nem akarok belebonyolódni. Miközben azt látom, hogy a hallgatóim egy része gyakorlatilag vaktában ad bármiben Baranyi Krisztinának és a város mindenkiének igazat, azért, mert Bácska János mögött a fidesz sejtik, pillanatok alatt Vecsei Miklós is átkerült a rossz oldalra, és én egész egyszerűen úgy döntöttem, hogy ebben a politikai mezőben én nem vállalok olyan küzdelmet, amit feleslegesnek ítéltem. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Én százszázalékig megértettem, én megköszönöm, hogy ezt így talán, ha szabad ilyet mondani, ne vessenek meg, a hallgatók nevében, hogy ezt itt most megosztotta velünk, a, a törzs hallgatóival is, meg a, meg a pront hallgatóival is, valószínűleg más színezetben látjuk a dolgot. Most nem emlékszem pontosan, én százszázalékig baronyi kiszem mellett álltam, de volt egy olyan megnyilvánulása, ami, ami nekem sem tetszett. Nem ez ügyben, most más ügyben nevessem meg érte, nem emlékszem. És ez sem. Szóval nem tudom, nem tudom, nem szabadna ezeket a dolgokat a politikai szintjére de nem csak, hogy a politikai szintére nem mondjak, szabadna gyere, bírni, hanem az, hogy, hogy a város, a város, a város, oda, a város mindenkié csoport tevékenységét én is pozitívnak látom. Ugyanakkor, hogyha valakit felkarolnak olyan módon, hogy közben olyan adatokkal látják el az igen, illetőt, a, a, amilyen igen. adatokkal nem rendelkezik, de azon adatok birtokában mindjárt más lenne a megítélése, abba a küzdelembe én nem akarok belemenni, mert onnantól kezdve egy olyan belharcba megyek, amelynek én nem látom értelmét. Tudomásul hát is... vettem, hogy a város mindenki nem szeret engem, és azt jó napot. De nem, nem, nem, nem azt hogy nem szereti. Valóban. Itt van még, bocsánat. Nem Ja, bocsánat, mert nagy, nagy volt a csönt. Szóval csak, csak nekem se tetszett az a rész, és én ezt hallgattam ezeket a misorokat, meg jóformán minden műsorát meghallgatom, hogy, hogy most az a gyereket csak falból bejelentett, a kilakoltatás előtt ott lakik a gyerek, nem ott lakik, felhasználták a gyereket ebbe a csúnya ügyben, nekem már ez sem tetszett. Szóval egy. egy ide süllyedni, hogy egy gyereket felhasználni, aki, hogy hogy ne lakolta. Szóval a, hogy jutott a, a én a, a abban probléma, a, probléma, a, szeretem, van a bácsainak? Nem szeretem, de igaza van a bácskainak abban, hogy nem szabadott volna ide jutni. Hát az hány éves küzdelemre tette itt pontot ezzel a kilakoltatással. Akkor nem gondolt a gyerekre, amikor amikor ig nem egy, figyeltett. Egy, egy, egy, egy dologban igen. kell vigyáznunk. Ugye az, hogy ott lakik egy gyerek, azt konkrétan úgy lehetne megnézni, hogy az ember oda ment volna minden nap. Erről van szó. Mert ugye a város mindenki azt mondta, hogy éltott, Barannyi Baranyi Krisztin azt mondta, hogy éltott, a Vecsei azt mondta, hogy nem él és, és a Vácskó azt hogy nem éltott, És akkor azt kérdezem, hogy akkor kettő-kettő, ez így nem működik. Nem, hát azért mondom, hogy gyereket felhasználni. De nem, nem, türelem, türelem, én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, én nem hogy nem van, aki a város mindenkinek és Baranyi Krisztinának hisz, van, aki Vecsei Miklósnak és a bácskainak hisz, miközben ember nincs, aki ott egyébként az elmúlt 365 napban minden a nap feltűnt volna, és meg tudta volna mondani, igen, ott van gyerek. Ide jutottunk, és ez nem egyedül Baranyi szóval, Krisztin, szóval, ez, szóval. Nagyon szóval. ez nagyon szomorú. Ez nagyon szomorú. Bárki más? Nem egy történetben ma már akkor foglalok állást, amikor ilyen helyzetbe hoznak, mert magam, amikor riport szituáció van, akkor egyrészt felkészületlen vagyok, mert hát. Minden szituációban nem vagyok felkészült, utána felkészülté válok, és már nem óhajtok abban részt venni, mert azt látom, hogy ez egy olyan politikai iszabírkózáshoz vezet, amely ebben a műsorban tudja, hogy nem jelenik meg. De megértem, hogyha a kettő közötti hiányt önök felmutatják, amíg arra én saját magamnak és önöknek megbízható magyarázatot tudok adni, addig jó, amikor nem tudok arra adni, akkor vagy elfordulnak tőlem, vagy én hagyom abba. Korábban nem volt ilyen, vagy ha volt ilyen, nem volt ilyen számban. Az pedig, hogy milyen magánbeszélgetéseket folytatok a magyar közélet jobb megértéséhez, szintén nem mesélem el, mert korábban, csak felrejtésekhez vezetett fontoskodást láttak benne, biztos joggal, így aztán most már ebben nem fárasztom önöket. Ahol van a riport szituáció, ott megpróbálom megoldani addig, amíg lehet. Ez a helyzet, ez hosszú folyamat eredménye. Jó reggelt. Jó reggelt, újra én Nem, köszönöm szépen, nem szeretnék önnel beszélni. Köszönöm. Nézzék, amikor én azt veszem észre, hogy a műsormat valaki valamire használja, miközben az nekem nem áll érdekemben, mert valamire úgy használ, hogy a saját céljai érdekében teszi azt, ami egyébként az én igazságérzetemmel és műsorvitelemmel nem fér össze, akkor én abból kilépek. 0614890999 és 9 0 9, 9, 9 Figyelek, ha van mire. Yeah. Tehát ez véleményem szerintem nagyon jó tetszett, hogy kilépszebbről, mert más lehetőségednek. Tehát nincs nekem az a lehetőségem lenne, ha polgármester lennék, és ezért nem leszek soha, hogy szép szépen lefakoznám nem, nem, nem, nem. Amikor én ezt a megoldást választom, akkor nem azt a megoldást választottam, amit te mondtál. És azt is szeretném önöknek elmondani, hogy én ebben a lépésemmel nem... Ebben a lépésemmel az nincsen benne hogy amit Baranyi Krisztina jól tett, abban én ne lennék elismeréssel az ő tevékenysége iránt. lett volna A helyi ismeretségem ott, ahol a konkrét családdal az nem volt, és onnantól kezdve egy hit kérdésével vált, hogy én kinek hiszek, Bácskai Jánosnak, vagy a Város mindenki egy hozzá hozzátéve, hogy úgy lépett ebbe a körbe be Vecsei Miklós, hogy kiderült, hogy neki is helyi ismerete van. Politikai haszonszerzés, ma a barátaim, a kilakvoltatásra való foglalkozás, a beteg halál és minden. Van egy szint, amíg ezt meg tudom mutatni, és minél mélyebbre megyek, tehát miközben arról van szó, hogy az ördög a részletekben bújik meg, minél jobban elveszek a részletekben, annál jobban bizonytalanodom el. Egyre jobban érzem azt, hogy már a dologhoz nincs is közöm, mert valami olyasmivel foglalkozom, amivel a szakmának kellene, és én nem tartom a szakmához. Olyan mértékben van jelen a politika, amilyen mértékben nekem nincs nyelvel szívom. Abban a pillanatban, hogy pirosra vált az én jelzőm, kivondolok a témából, mert onnantól kezdve olyan küzdelmet folytatok, amely reménytelen. Ami nem jelenti azt, hogy ha újabb és újabb jelenség van, egészen addig, amíg a piros szín fel nem tűnik az én kijelzőmön, ne foglalkoznék ismét a történettel... Csak imáron a jelenség marad, csak egy másik történettel. Abban a reményben, hogy a jelenség sem marad. Mert nem jelenség az ember halál, mert nem jelenség a kilakoltatás, mert nem jelenség az, ami a ligetben folytatódik. Bár van igény arra, hogy ezt jelenségként tüntessék föl, és higgyék el, hogy magamban is egyfolytában ott van a egy döntéseimet jól hozom-e vagy sem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném mondani, hogy én, akik... Én egész másról beszélek. Látják, már itt van. Orbán Péter mond valami farogságot, ahhoz szólnak hozzá, ahol az egész történet nem onnan indult. Pontosan tudom, hogy mit miért teszek. Nem lesz erdőtűz ott, ahol van egy helyi bozó tűz. Én ezt megakadályozom. Ha egyes emberének ez nem tetszik, vállalom az ennek való konzekvenciáját, de sok olyan telefonálóval, mint az előző, hogy nem akarok számolni, mert értelmetlen. 0 1 4 8 9 0 9 9 először. nulla hat egy hat egy másodszor 061, és 0636771161. Senki többet. Holnap ismétlés élő Pénteken hozzátér, vagy minden a kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, senkit. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com. Laci te jössz! Civil Rádió, FM98. Tisztán fogható.